עכשיו יש לנו את החלק התלת של הזרקה, ונדמה לי שאני מברך שלום וגם את כל אחד מאותנו. אמן. שלום, מה שלומכם? כן. למי שעד לא הספקתי להגיד שבת שלום, אז אני כבר באופן רשמי אומר לכולם, שבת שלום, וברוכים הבאים. מאז שאנחנו התחלנו בבוקר, הכמות של האנשים שילשה את עצמה. וזה טוב, אבל הייתי גם רוצה, למשל בשורי שבת זה היה טוב אם הרבה מהקהילה היו מצליחים להגיע וזה אפשרי, זה אפשרי. בכל אופן אני מברך את כולם בשבת שלום ותודה לאל שהצלחנו כולנו להגיע לכאן. אנחנו רוצים לשמוע את אלוהים, אמן? ואני מבקש מכם, ממי ששם אלוהים בליבו, להתפלל בשביל הדברים שיאמרו פה היום, במיוחד בשביל זה שעומד פה מולכם זה יכול לשפר את המסר שלנו שאנחנו נקבל אותו בצורה מאוד משמעותית. Uh, היום אני רוצה לדבר על נושא שחלקכם, מי שמצליח להגיע גם לירושלים אז הוא שומע שם דרשות לפעמים. Uh, אם uh, החלק של הדרשה הראשון יראה לכם לחלק מכם מוכר זה בגלל שאולי שמעתם את זה לפני שלושה חודשים אבל הדרשה של היום היא רק נוגעת בנושא הזה ומפתחת אותו דברים שלא אמרתי אז היום אני רוצה לנגוע בהם באופן מיוחד אני קראתי לה היום בואו אחריי ואעשה אתכם דייגי אדם מי אוהב פה לדוג? יש פה מישהו שאוהב לדוג? אוקיי גבי אוהב לדוג נכון הוא סיפר לי גם דוד אוהב לדוג, כן אתה אפילו לא יודע על מה אתה מדבר, אבל נניח שאתה אוהב לדוג, אני יודע שגיאורגי אוהב לדוג, ישוע בעצם במתי פרק 4 פסוק 18 הוא אמר בואו אחריי ואעשה אתכם מדייגי אדם, אנחנו נדבר על זה היום, בעזרת השם נקבל את המסר מאלוהים אתמול גם דיברנו בירושלים בפרשת השבוע מי יודע מה הייתה פרשת השבוע? נכון לך לך יפה מאוד אנה לך לך למדנו על חשיבות של הליכה של אברהם למקום שאלוהים הראה לו ודיברנו על המושג אחריי גם בנוגע להליכה של התלמידים של ישוע אחריו אנחנו הבנו שיש קשר מאוד חזק בין הקריאה לאברהם ולקריאה של ישוע לתלמידים שלו ללכת אחריו. היום אני רוצה להמשיך בכיוון הזה. אנחנו נמשיך דווקא מנקודת המבט של המקצוע הזה שהיה לתלמידים הראשונים של ישוע. זה היה בעצם הדרך שהם יכלו לחיות, הם התפרנסו מדייג הם היו אנשים שהמקצוע שלהם נקרא דייגים הם היו דייגים מעניין שהאנשים הראשונים בעצם שהלכו אחריו הם עסקו במקצוע הזה ועוד יותר מעניין זה שגם ישוע התעניין באנשים שזה היה המקצוע שלהם היום אנחנו נדבר על החשיבות של המקצוע הזה גם בחיים של הקהילה לא, לא, אל תרוצו לקנות חכות, זה לא מה שאני מדבר. אנחנו נדבר היום על נושא של דיג של בני אדם. אנחנו נדבר על נקודת המבט של ישוע. אני רוצה שנקרא במתי, בואו נפתח את התנ"כים שלנו. מטי פרק 4, פסוקים 18-19, ישוע פוגש את התלמידים הראשונים שלו ומציע להם לעשות שינוי מקצועי. הוא מציע להם לעשות שינוי בחיים. הוא לא שואל אותם uh, בעצם uh, אם הם מעוניינים בשינוי, הוא מציע להם את זה, ובעצם הוא רואה uh, את מה שהם יודעים לעשות. כשהלך ליד ים הגליל, פסוק שמונה ראה שני אחיו, את שמעון הנקרא כיפה ואת אנדרי אחיו. מה הם עושים? משליכים רשת לתוך הים. כי היו דייגים. אמר להם, בואו אחריי ואעשה אתכם דייגי אדם. הוא מביט בהם ורואה את הפוטנציאל המקצועי שלהם בקשר לעבודה שהוא רוצה שהם יעשו. זאת אומרת שאם אלוהים יודע שאתה טוב במה שהוא, והוא לא מבטל את זה, אלא אומר בוא נראה מה אני יכול לעשות איתך בקשר לתוכניות שלי. אתם מבינים מה שאני אומר? בוא נראה מה אני יכול לעשות איתך. תשימו לב שהם היו באמצע העבודה השגרתית שלהם. הם היו עסוקים בשגרת החיים הרגילה. מה שישוע עושה הוא בעצם מושך תשומת לב. מושך את תשומת ליבם. זה מה שאלוהים מנסה לעשות עם כל אחד שיש בלב שלו נטייה לעשות את הרצון של, של אלוהים. למי שיש נטייה לעשות את הרצון של אלוהים, אלוהים מנסה למשוך את התשומת לב שלו דרך המקצוע. כי זה בעצם מה שמעניין אותנו בחיים. זה בעצם מה שאנחנו עושים בחיים. אלוהים, איך אני יכול בעצם לקחת את מה שאני יודע ואתה יכול להשתמש בי? מה אני יכול בעצם לשרת אותך עם מה שאני יודע? הדייגים היו עסוקים, אבל ישוע רוצה למשוך את תשומת הלב שלהם לכיוון שלו והוא אומר להם שהוא רוצה לעשות מהם דייגי אדם אנחנו רואים בעצם שהעיקרון הזה שאין צורך בשינוי מקצועי ישוע מציע לשני האחים ללכת אחריו אבל הוא לא רוצה שהם ישנו את המקצוע שלהם ישוע יודע את הכישרונות ורוצה שהם ישתמשו בהם כדי לעשות את הרצון של אלוהים. וזוהי בעצם הקריאה אה, לכל אה, אחד מאיתנו. זאת הקריאה של שמע ישראל. ואתם יכולים לשאול, מה הקשר? למה דווקא שמע ישראל? איך יכול להיות שישוע הולך לים הגליל, לכנרת, ומבקש מדייגים להיות דייגי אדם? למה זה קשור לשמע ישראל? אנחנו קוראים את התפילה של שמע ישראל במובן הראשון שלנו ואהבת את אדוני אלוהיך, בכמה? בכל, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך השינוי שאלוהים רוצה לבצע זה בלב שלהם הוא רוצה למשוך אותם אליו, אבל איך זה יקרה אם הם יאהבו אותו מכל לבבם לבב, לבב, ובכל נפשם ובכל מאודם זה באמת יקרה. כשיש לנו קריאה מאלוהים, הדרך שלנו, אני רוצה שנדע, זה לא רק לעמוד ולהגיד, אלוהים אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני מרגיש אהבה, אני שר שירים ואני אוהב אותך. זה נכון, זה טוב. אבל זאת לא הדרך היחידה להביע את האהבה שלנו לאלוהים. מה שבעצם אלוהים דורש מאיתנו זה לא רק רגשות. אתם זוכרים שישוע אמר? לאלו שסיימו לשמוע את הדרשה על ההר, מה הוא אמר להם? מי שבעצם מקבל ברכה זה מי שעושה את הדבר, לא רק שומע את הדבר. אלוהים זה אלוהי, איך אומרים את זה בעיגה המקצועית, הסלנגית, אומרים אלוהים אוהב אקשן. זאת אומרת, הוא רוצה מעשים, הוא לא רק רוצה שאנחנו נדבר. איך האהבה שלנו יכולה להיות בעצם? נגלת לאלוהים. אנחנו מבקשים מאלוהים שישתמש בבוא, אבל אנחנו צריכים להיות זמינים כאשר הוא קורא לנו. בלוקאס פרק 5 אנחנו קיבלנו יותר פרטים על הפגישה הזאת, אם תרצו אתם יכולים לקרוא על זה. לוקאס פרק 5 מספר לנו גם על דייגים אחרים, אבל אני רוצה לשאול אתכם לפני זה, מדוע ישוע צריך דייגי אדם? מה בעצם ישוע? מהי התוכנית שלו? הוא צריך דייגים, הוא מחפש עובדים שישקיעו מהכישרונות שלהם כדי מה? כדי לקדם את התוכנית שלו. יש לישוע לי תוכנית בעולם הזה, אנחנו קראנו אותה כמובן בסוף ספר מתי, התוכנית שלו זה להפוך את כל האנשים בעולם לתלמידים שלו והוא משתמש באנשים כדי לעשות את זה, הוא מחפש עובדים והוא פונה לאנשים שהמקצוע שלהם זה דייגים כדי לקדם את התוכנית שלו. ישועה גם יודע עוד דבר אחד שאני רוצה לחלוק איתכם היום. ישועה יודע שלא רק הוא מחפש דייגים, ישועה הוא לא היחיד שמחפש דייגים. יש עוד ישות שמחפשת דייגים ודווקא די מצליחה. השטן לא יושב בשקט גם הוא מחפש דייגי אדם. לצערנו הרב הוא משתמש ברשתות מאוד משוכללות כדי לתפוס אותם. השטן משתמש ברשתות דיג שאתם יכולים לראות אותם בכל מקום ויש אנשים שהוא משתמש בהם והם בעצם הדייגים שלו. הם עושים את הרצון שלו ומשליכים את הרשתות של, שלהם. אני רוצה להראות לכם רשת דייגים עכשיו שנפלה על האזרחים של מדינת ישראל ביום שישי בבוקר. רשת מאוד משוכללת שיש עוד כמה כמוה אבל אני רציתי להביא לכם את הדבר האקטואלי ביותר. אני פותח את העיתון ביום שישי בבוקר ומשהו נופל ממנו. משהו נופל ממנו, משהו קשור לבניין הזה שאתם רואים מול העיניים שלכם עכשיו מי לא זקוק ליש... לישועה? בכל רגע מאות אלפים, לא רק בישראל, בכלל, ברחבי העולם, אתם יודעים את זה, סובלים מכל מיני סיבות שונות ומשונות. מי יכול לעזור להם? זאת השאלה. בישראל ישנם ארגונים רבים שעוסקים בישועות. הם בעצם ככה קוראים לעצמם. אחד מהם נקרא מוסדות קבר רחל אימנו. אני חולק איתכם את הדברים כי ישוע רוצה שגם אתם תהיו דייגים של בני אדם. לכן אתם צריכים לדעת קצת אינפורמציה גם על הדייגים האחרים, כדי שאתם תלמדו את סגנון העבודה שלהם. הארגון הזה נקרא מוסדות קבר רחל אימנו. רחל, מי הייתה? הייתה אשתו האהובה של יעקב. נכון? הוא עבד בשבילה, הוא השקיע, הוא השקיע בה. כמה שנים הוא עבד ברחל? שבע. ברחל הוא עבר 14 שנה. <laughs> הוא קודם כל חשב שהיא תהיה שלו, בסוף הוא, הוא קיבל את uh, ואז הוא אמר, אוקיי, אני אעבוד עוד 7 שנים ברחל. וזאת לא הייתה עבודה קלה. היא, תועת, היא הייתה אשתו האהובה של רחל, אבל למרות שהיא הייתה אישה טובה כנראה, Uh, למרות שהיא הייתה אשתו האהובה, התורה לא מייחסת לה קדושה או חשיבות מיוחדת לגבי הקשר שהיה לה דווקא עם אלוהים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. היא הייתה כנראה באמת אדם טוב, היא אחת מאימהות האומה uh, שיש את שרה אימנו, יש את רבקה אימנו ויש את רחל אימנו כמו שיש את משה רבנו ואת אברהם, uh, משה, סליחה, uh, אברהם אבינו uh, ואת יצחק אבינו ויעקב אבינו יש לנו גם את האימהות. בכל מקרה האימא הזאת היא הייתה אישה טובה מאוד אבל לא יותר מכך. אני רוצה לקרוא לכם משהו עכשיו שהדייגים משתמשים בו כדי בעצם למשוך לתוך הרשת הזאת אנשים. בואו נקרא ביחד פרסומת של המוסד הזה כתוב מה אני לא יודע מה היה כתוב פה בהתחלה, את עצמנו בעוד שנה בדיוק, אה ניקח, אוקיי, ניקח את עצמנו בעוד שנה בדיוק איפה אנחנו רוצים להיות. אז, מה אנחנו מחכים שיקרה? אפשר לעבור את הזמן עם מי? עם אימא רחל, אוקיי, ואפשר בלי, ההבדל הוא שמיים וארץ, אוקיי? זה הבדל בין אפלה לאור גדול. שנה היא זמן ארוך, ועד פה הם כותבים, בקבר רחל זה הביטוח הכי בטוח שקיים עלי אדמות. אוקיי? זה מה שהם אומרים. זה מה שקוראים באנשים שפותחים את העיתון של ישראל היום. כמה אנשים פותחים את ישראל היום? כולם. פחות או יותר? אוקיי, אנחנו לא מדברים פה על 20-30 אנשים, מדברים פה על קבוצת אוכלוסייה גדולה מאוד מאוד. האם זאת רשת דייגים טובה? בואו נראה עוד כמה דברים. תשימו לב על הפרסומת שלהם, רק שנייה שגם אני אראה, אוקיי זה כבר יותר טוב, תשימו לב זה הפרסומת שלהם, הבטחת הצדיק, זיווגים, ילדים, רפואה, הצלחה, ליום פטירת רחל אמנו, מי שיבוא לדבר הזה שאני אקרא לכם עכשיו, מוסדות רחל אמנו נערכים לקליטת כמה? אלפים ביום ההילולה מוסדות רחל אימנו מתגברים את המוקד הטלפוני ונערכים להגעה של מאה אלף איש, אוקיי? לאן? לקבר, לקבר של רחל אימנו ביום ההילולה. מעמד התפילה העולמי יתקיים מתי? זה היום, בערב. אם לכם, אין לכם מה לעשות תוכניות הערב, אתם יכולים אולי לשקול ללכת לשם, אני לא ממליץ. אבל זה יהיה היום בערב, אוקיי? מוצא פרשת לך לך החל מהשעה שמונה וחצי. האם זאת רשת דייגים? כן. אוקיי, כמובן שכן, כמובן שכן. אתם יכולים לראות פה אה, טלפונים כמובן שלהם, אה, והם מוסרים את עצמם בכל רגע, אוקיי? בכל רגע, בכל שעה, בקבר רחל, עד שתיוושע. אוקיי? Okay, ללכת לקבר כדי לקבל ישועה. מוסדות רחל אימנו שפועל במשך כמה זמן? המוסד הזה לא פועל פעם אחת בשנה, הוא פועל כל ימות השנה עם מוקד, תשימו לב באדום, עם מוקד שמופעל כמה שעות? 24 שעות ביממה לטובת המתפללים שאינם יכולים להגיע, ל... למי? לאמא רחל. להגיע לאמא רחל לקבר שלה. כדי להיוושע. אז המוסד הזה מתגבר את הפעילות שלו לרגל אלפי הפניות שצפויות ביום ההילולה. אוקיי. הרשת הדייגים הזאת עובדת בקרב אוכלוסיות דתיות, מסורתיות וגם חילוניות. חילונים לא פחות מאשר דתיים נופלים בתוך הרשת הזאת, ואני רוצה עכשיו להגיד לכם איך זה עובד. קודם כל, אני רוצה שתראו מה שהוא. כן, כן, נכון, אם אתם, נכון, אם אתם, אתם רואים את זה, אתם יכולים להעביר את זה ביניכם, זה על מה שבדובר היום, זה מה שקיבלנו בעיתון ישראל היום, ביום שישי בבוקר, אוקיי? אתם רואים שזה בעצם לא סתם דף אחד, אלא ממש חוברת, שכתוב שהסוד האמיתי מדוע עדיין לא נושעת בעמוד שש ושבע, אוקיי? אתם יכולים להסתכל, להעביר ביניכם, אני בינתיים אמשיך. Uh, בעצם אנחנו מתעסקים פה עם כאב של בני אדם. יש אנשים שלא מצליחים למצוא להם בן אדם לנישואים, אישה שלא מצליחה להביא ילדים, מישהו שחולה במחלה ממארת, אחד שלא מצליח למצוא עבודה, אתם תחליטו מה. פה בעצם מציעים להם ישועה רק על ידי דבר פשוט, ואתם תראו תכף איזה דבר פשוט זה. הדבר הפשוט הוא, אם יש לך מחלה, בדידות, מזל רע, עקרות, קשיים, החיים, כואב לך, אתה סובל, את זה אתה בעצם יכול להתגבר. איך? אם תבוא לאן? אם תבוא לקבר של רחל אימנו. אני רוצה להגיד לכם דבר מסוים. קודם כל זה לא שייך רק ליהדות. אתם בטח מי שקשור קצת בעבר או יודע משהו על... קתולים, הוא יודע שבעצם יש לרחל אימנו גם uh, מישהי מהצד השני. Uh, איך קוראים לה? <מח> נכון מאוד, היא גם מריה אימנו, לא אימנו אלא אימו, אימו של ישוע, שלה מייחסים גם את כל הדברים האלה שאנחנו קוראים פה. אתם מצליחים לזהות את הסמכות שעומדת מאחורי האימהות האלה? אתם מצליחים לזהות את הסמכות? זה איך שאומרים בעברית, אותם הפנים רק לא אותו פרצוף. אתם מבינים מה שאני אומר. אז זה אותם הפנים רק למישהו אחרת. פאולה היום סיפרה לי בבוקר שבצ'ילה, אבא שלה התקשר מצ'ילה והוא אמר שהיום זה יום המתים. יום המתים בצ'ילה. מי יודע מה עושים ביום המתים בצ'ילה? פאולה, אולי תספרי לנו עד שאת יודעת, בקול רם וצלול. אנשים הולכים לבתי קברות, לא משנה איזה צד, ואז הם מבקרים את המתים שלהם. אוקיי, אז בעצם זה היום שאפשר להגיד שהוא דומה ליום הילולה, נכון? הוא ההילולה שאנחנו קוראים פה, שבאים אנשים להלל את המתים, זה גם קורה בכל העולם. אתם שמים לב לסמכות של הדייג שעומד מאחורי הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום, כמובן שמדובר על דברים שהם קשורים לעבודה של השטן. שימו לב, בשבעים ושתיים השעות האחרונות, אם אתם תספיקו, אוקיי? תהיו מספיק מהירים, בשבעים ושתיים השעות האחרונות אתם יכולים לזכות לישועה מרחל אימנו. עכשיו תשימו לב, יש פתק בקשה לאימא רחל. מיוחד ליום ההילולה של אמא רחל, אתם רק צריכים, אמא רחל, תראו מה כתוב פה, כי זה קצת קשה לראות את זה, אמא רחל, את הרי הבטחת, אוקיי, תקשיבו, אמא רחל, את הבטחת שאת תעמדי ותתחנני עבור הצרות של עם ישראל, אנא, תתחנני בשבילי. לא, לא, לא כתוב, אה, לא משנה, מי שכתב את זה פה, אתם יכולים לראות כאן את הכסף שאתם צריכים לתרום כדי שזה יקרה, אוקיי? אבל יש פה שם בין בת והבקשה, אוקיי? למשל, קוראים לי ככה וככה, אני בת ככה וככה, ואני לא יכולה להתחתן או משהו כזה, ואת פונה לאימא רחל. עכשיו, ביהדות, ממתי פונים לאימא? הרי אנחנו מתפללים הווינו שבשמיים, אם אני לא טועה, נכון? אנחנו לא מאמינים שאנחנו צריכים להתפלל לאימנו שבשמיים, אלא אנחנו מתפללים לאבינו שבשמיים. ואנחנו רואים פה שבעצם השימוש בדמות תנכית, דמות מהתורה, כדי בעצם להוריד את הסמכות של אלוהים לחלוטין. אנחנו באים למקום ששם החיים כבר לא נמצאים, אנחנו ניגשים לקבר. מקום שהוא טמא, ואנחנו מבקשים שם בעד החיים. אנחנו מבקשים מהמתים בעד החיים. איפה זה כתוב בתורה שאנחנו צריכים לעשות את זה? זה בדיוק ההפך, כי אלוהים אומר לתורה ולתעודה הם יאמרו לכם את הדבר הזה אשר אין לו שחר. זאת אומרת שאין בזה אור. אבל מה דעתכם עכשיו על הרשת הדייגים הזאת? עזבו מה כתוב פה. בואו נדבר על הרשת. האם זאת רשת יעילה? האם היא יעילה? האם יש לה אפשרויות? האם היא מצליחה? האם הוא מצליח לעשות את מה שהוא אומר? בטח ש... כמובן. האם לדעתכם אלה שעשו את זה, הם עושים עבודה טובה מבחינתם? האם הם מקצועיים? מה זה מקצועיים? הם סופר מקצועיים. לצערנו התשובה שהם כן דייגים טובים מאוד, והיום בערב אלפים ייפלו בתוך הרשת שלהם, לצערנו הרב. לכן ישוע רוצה למשוך את תשומת הלב שלנו לעשות גם אותנו לדייגי אדם. גם אנחנו צריכים להפוך לדייגי אדם רעים או טובים. כמה טובים אנחנו צריכים להיות כדי לדוג בני אדם בישראל? תחשבו על זה. כאן אנחנו צריכים להיות דייגים מצוינים. אנחנו נבין איך אלוהים עושה את זה. איך אלוהים עושה אדם מאמין לדייג טוב. זה חשוב. אלוהים רוצה גם להפוך אותנו לדייגי אדם, אבל עכשיו אנחנו נלמד איך בעצם אנחנו הופכים להיות לדייגים. באיזה רשת אתם משתמשים בתור דייגים, אוקיי? איזה רשת אתם הייתם משתמשים? בואו נקרא לוקאס 5, 1 עד 3, כאשר עמד ליד ים כנרת, מי זה עמד? ישוע, והעמון נדחק אליו, כדי מה לשמוע? לשמוע את דבר אלוהים. אוקיי, יש המון אנשים, נכון, שהם באים? הם באים לשמוע את ישוע. אבל הם באים לשמוע אותו, מדבר על מה? האם הוא מדבר איתם על אמא רחל? לא. מה הוא מדבר אליהם? הוא מדבר אליהם מדבר אלוהים. ישועה היה דייג, היה דייג של אנשים בעצמו. לכן הוא ידע את הדרך לעשות את הדייגים האלה לדייגי אדם. מה הייתה השיטה שלו לדוג? לא מסורת, לא קברים, לא נרות ולא נישוק מזוזות, אוקיי? והאמת היא שיש עוד נושא מאוד מאוד קשה, שגם הוא לא עסק בו, זה מיסטיקה. גם בזה ישועה לא עסק. הוא דג אנשים ברשת, הרשת הזאת נקראת דבר אדוני. מי שבא לישוע, בא אל דבר אדוני, אל דבר אדוני, נכון? התוכנית בדבר אדוני היא באמת ישועה, אבל ממה הישועה שישוע הציע? ממחלות? מעקרות? לא. <עקרות> <עקרות> מבעיות כלכליות. הישועה הזאת זה מה שישוע בא לה, להושיע? כמובן שלא. הוא בא להשיע אה, אותנו בעצם מהבעיה הגדולה ביותר, שזה הניתוק שלנו מאלוהים. הניתוק שגרם לנו למוות. ההפרדה שלנו באלוהים. ישוע יודע, הוא דייג מצוין, הוא יודע איך למשוך אנשים לרשת של אלוהים. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בדבר אלוהים, וזאת הרשת שלנו. אם יש איזשהו דבר שהדייג של אלוהים צריך להיות מאוד קשור אליו, זה דבר אלוהים. אם אתה רוצה להיות דייג של בני אדם, אתה צריך את דבר אלוהים. ופה במיוחד בישראל, אני בתור פסטו של הקהילה, אני רואה עד כמה, ואתם תשמעו הקלטות שלי בקרוב, וניתן לכמה מכם, למי שירצה, של שיעורים שאני עושה עם ישראלים, כמו ביום חמישי האחרון. אני חייב להגיד לכם, ישראלים שהם רוצים לשמוע את דבר אלוהים, הם מבינים אותו מצוין. הם מבינים אותו, והשיעור עושה להם בעצם את מה שאלוהים רוצה. הישראלים שאנחנו מדברים עליהם, שיכולים להבין את דבר אלוהים, הם רוצים לשמוע מה שיש לאלוהים לומר. ודווקא אלוהים משתמש ברשת של השטן כדי להראות להם עד כמה שהדברים שנאמרים הם לא ממנו. אתם שמים לב? אלוהים לוקח את הקללה של השטן, ומה הוא הופך אותה? לברכה. כשאתם הסתכלתם בשפופיות האלה, אתם עשיתם... זה עובד ככה גם אצל אנשים בישראל. הם מסתכלים ואומרים, נכון! באמת זה אבינו שבשמיים, זה לא אמנו שבשמיים. באמת הדברים האלה נכונים. ככה ישוע רוצה שאנחנו נדון. איך אנחנו נעשה את זה? יש פה מישהו שרוצה ללמוד מדבר אלוהים? אני מאוד מאוד מקווה, כי ככה אנחנו באמת נצליח להיות דייגים, באמת נצליח להיות דייגי אדם. השיטה של הדיג, שיטת הדיג היא כזאת, תשימו לב, ישוע מבקש משמעון להיכנס אליו לסירה כדי שהוא יוכל ללמד את העם בצורה טובה יותר. אוקיי. שימו לב, שיטת הדייג מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, שיטה שאנחנו כקהילה יכולים לאמץ אותה, ואנחנו נאמץ אותה, מה הוא עושה? הוא עומד ליד ים כנרת, ויש הרבה אנשים שבאים לשמוע את דבר אלוהים, פסוק אחד, ואז הוא ראה שני סירות על שפת האגף, דייגים שיצאו מהם היו עסוקים ברחיצת רשתות, הוא נכנס אל אחת הסירות, אל זאת של שמעון. הוא ביקש ממנו לשוט מעט מן החוף, אחרי כן ישב ולימד את העם מתוך הסירה. תשימו לב, הוא מבקש משמעון להיכנס אליו לסירה כדי להשתמש בסירה, נכון? עכשיו מה ישוע משתמש? ישוע משתמש בסירה, למה? כדי להתרחק, כדי ללמד. מי נמצא בתוך הסירה? שימון. נכון, לא רק ישוע, גם שמעון. זאת אומרת, ישוע משתמש... בסירה אבל יש אוזניים ששומעות את מה שהוא אומר אנחנו יכולים להיות עסוקים בדבר, בעבודה שלנו אבל ישוע יכול להיות באותו הזמן וללמד אותנו אני יכול להראות לכם אחר כך איך זה עובד זה עובד בצורה כזאת אתם עובדים בעבודה שלכם אתם רוצים לשמוע את דבר אלוהים נכון? אתם יכולים לשמוע הקלטה של דרשה כן או לא, יש חלק יכולים, חלק לא יכולים, מי היה יכול בעבודה שלו לשמוע דרשה? נכון? יש אפשרות כזאת. אפילו שאתם עסוקים, אתם עדיין יכולים לשמוע את דבר אלוהים. הוא לא אומר לשמעון, בוא ותשמע את דבר אלוהים. הוא מבקש ממנו טובה, אבל שמעון ושאר הדייגים שומעים את, היטב את מה שאלוהים אומר. זאת שיטה מצוינת להשמיע את דבר אלוהים לאנשים. שאין להם אפילו את הזמן להפסיק לעבוד ויש לנו את הבעיה הזאת גם בקהילה וגם לאנשים בישראל אה, החיים בישראל הם מאוד מאוד אינטנסיביים דורשים הרבה כסף לצערנו הרב ולאנשים חסר את הדבר החשוב הזה שנקרא זמן בואו נחשוב איך אנחנו יכולים להתגבר על זה אוקיי? אני מבין שלהרבה אנשים היו מאוד רוצים לבוא לאספות תפילה שלנו אבל זה לא, לא יכולים בגלל חוסר זמן. בוא נתחיל לחשוב ביחד, יחד איתי. אני לא לבד פה, אנחנו ביחד כקהילה. איך אנחנו יכולים לשפר את הקשר שלנו עם אלוהים ועדיין להמשיך בעבודה? האם זה אפשרי? מי חושב שזה אפשרי? אוקיי, יש לכם הצעות או אתם רק חושבים שזה נכון? למי יש הצעה? אוקיי, אני אמרתי, אפשר עם הקלטות, לשמוע. איך אנחנו יכולים להמשיך להיות עסוקים ועדיין... ובע... לחזק את הקשר שלנו עם אלוהים. כן, עדיף. אה, מה אוקיי. לעשות משהו בבוקר? נכון מאוד. מה? לא, לא. אני מדבר על אנשים שהם חייבים ללכת לעבודה, שאין להם זמן לבוא לאספת תפילה. אני אומר, שלום, אני מאוד הייתי רוצה לבוא לאספת תפילה ביום רביעי, אני מצטער, אני לא יכול. בסדר, אני מבין. אבל בוא נחשוב איך כן אפשר לעשות את זה. כן. משהו שאני עושה בדרך לעבודה, אני קוראת או שומעת את אוקיי. Okay. וגם כשאני עושה ספורט, אז במקום לשמוע מוזיקה, אני גם שומעת ספרים שלנו אוקיי. עכשיו, המטרה שלך זה להיות דייגת אדם, כשאת okay. עושה את זה? Okay. היא כנה. לא, זה לא, זה משנה. לא? Okay. אז אני עכשיו רוצה להכניס לתוך הסיפור הזה. המטרה שלך זה להיות דייגת אדם. אז עכשיו כל מה שתקראי בחיים שלך, הרוחניים, <צר צריך להתאים לתוכנית של ישוע המשיח. בואו ואני אעשה אתכם דייגי אדם. אתם יכולים לראות במה שאנחנו ראינו קודם. כן. נכון. יפה מאוד. הנה, מה שאוקסנה אומרת, היא בעבודה שלה, אני יודע שיש לה... האמת היא שבעבודה של אוקסנה יכולה לדבר הרבה כי הבן אדם רק עם פה פתוח אז הוא לא יכול להגיד הרבה, אז היא יכולה למרחוש לו באוזן את כל מה שהיא רוצה אז גם רפואת שיניים זה... תחשבו גם על רפואת שיניים, ילדים, אם אתם רוצים גם תעשו כסף טוב וגם תוכלו לספר למאזינים שלכם, כן כן, סליחה גם אני ממליכה לעשות מסאז' לאנשים כי אפשר לדבר על זה נכון, אז יפה, אז אתם רואים העניין הוא שאנחנו חייבים שיהיה לנו משהו לתת להם. יכול להיות שאני עושה מסאז' מצוין, אבל אנחנו צריכים להיות מספיק קרובים לישוע כדי לדעת מה הוא היה רוצה לתת להם, מה הוא יכול לתת להם. ולכן אנחנו רואים שיש שיטות, ואנחנו צריכים לדבר על זה. אוקיי, אתם זוכרים שדיברנו על האסטרטגיה, נכון? זה חלק מהאסטרטגיה. איך האנשים שיושבים כאן... יכולים להתקרב טוב יותר לאלוהים, להיות דייגי אדם בסופו של דבר, להיות אנשים מאמינים, כן. סליחה רגע, אני חושב, מה שאמרת לפני אוקיי, שאלה טובה. אז מה אני אומר? במידה, ובן אדם לא יכול להגיע לשיעורים לא בניים, הוא יכול ללמוד שיעורי שבית בעבודה. אתה לא חושב נכון, נכון. יש שיתקים לכל דבר. Mm -hmm. יש עת לשמוע, עת לצרוק, אפשר למצוא חצי שעה, שעה, נכון. ללמוד שורש. אני זוכר, לפני שהייתי אדם מעריף, עבדתי בחברה של חשמל, ועבדנו הרבה ברחוב. ואני חייב להגיד לכם, אני לא ידעתי את זה אז, אבל אני פגשתי שם בן אדם, שישב בהפסקה, כל העובדים היו רק אוכלים וזה, הוא היה יושב עם החוברת שלו והיה כאילו קורא שם בחוברת ואני לא, אני בטוח שזה היה, מאה אחוז, כאילו הוא היה, זה היה דומה לסגנון של החוברות שאנחנו מכירים של השיעורי שבת סליחה? זה כנראה היה שיעור שבת זה אנחנו יכולים לעשות כמו שרוני אמר בצדק, אנחנו יכולים למצוא זמן בעבודה, בואו ננצל את מה שיש אני אחרי הרבה שנים שאני מנסה לשכנע אתכם לבוא להפפות תפילה, אני מתחיל להבין עכשיו באמת באופן רציני שזה עניין טכני ממש שקשה מאוד להתגבר עליו ובואו נחפש עכשיו דרכים אחרות, בואו נשנה כיוון, אני עדיין אעשה פה, עדיין פה אה, תפילות מה שאני מבקש מכם, אם באמת אתם לא יכולים לבוא ביום הזה, לפחות ביום הזה, פעם אחת בשבוע תעשו משהו, אם זה בעבודה, אם זה בבית תתקרבו לאלוהים על ידי דברו ואם אתם צריכים אה, לדעת מה אנחנו דיברנו אני אקליט את מה שאני אה, עושה פה ביום רביעי ואני אחלק לכם מה שאני צריך בסך הכל זה את הרצון שלכם לגדול זה מה שישוע בעצם מבקש הרצון לגדול האוזניים יכולות לשמוע כן ולשים אותו בכיס, כל אחד, אז אפילו באמצע העבודה, לבחור אותו, ובמשך היום קוראים אותו הרבה פעמים, ואפשר ללמוד אותו. אוקיי, אוקיי, זה נכון. אתם שמים לב, יש מה לעשות, יש מה לעשות. זה העניין של האסטרטגיה של הקהילה. השנה הזאת אנחנו מתמקדים, כל חבר קהילה יכול להתקרב באופן אישי לאלוהים, כדי שהקהילה הזאת באמת תהיה קהילה של דייגי אדם. שישוע בעצם מלמד את העם, אנשים שעומדים מסביב הם בעצם גם לומדים להיות דייגי אדם בעצמם. הם לומדים את דבר אדוני, אבל הם לומדים אותו בזמן שהם עובדים. הם, הוא נמצא בסירה והם מוציאים דגים, אוקיי? הם זורקים את הרשת. הם ממשיכים לעשות את מה שהם עשו, אבל עדיין לומדים להיות דייגי אדם. אז גם אתם יכולים להמשיך לעשות את מה שאתם עושים. תעבדו, תתפרנסו, באותו הזמן תכניסו את דבר אלוהים, אוקיי? כמו שישוע עושה עם, עם התלמידים החדשים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה ישוע לימד את העם, אבל ההשפעה של הלימוד דווקא מתגלית בתלמידים שלו שהיו בתוך הסירה. אלה שהיו שם בתוך הסירה דווקא בהם מתגלית ההשפעה הזאת. העם בא לשמוע בזמן שישוע עשה לכיפה ושאר הדייגים הוא עשה להם קורס בדייגות אדם. בזמן שהוא דיבר אל העם הדייגים שהיו בסבירה עשו קורס מיוחד איך לדוג בני אדם. כאשר ישוע מסיים את השיעור שהוא נתן לעם הוא ממשיך את הקורס של הדייגי אדם בצורה מעשית. תשימו לב מה הוא עושה כשגמר לדבר אמר אל שמעון שות אל העומק והטילו את רשתותיכם לדוג. מתי בעצם ישוע אומר להם ללכת לדוג? הם נמצאים בעיצומו של הקורס איך להפוך לדייגי אדם. הם עכשיו לוקחים את זה בצורה מעשית, אוקיי? לאחר שהלב של קיפה ושאר הדייגים היה מלא בתיאוריה, התיאוריה של דבר אלוהים אז גם המעשים שלהם היו בהתאם, אוקיי? בואו נראה מה, מה היה. השיב שמעון, הוא פונה לישוע ואומר לו, אדוני, כל הלילה יגענו, עבדנו, ולא לכדנו כלום, אך על פי דברך אטיל את הרשתות, לפי מה שאתה אומר. זה היה כנראה לילה מאוד מאכזב, ותאמינו, כנראה שזה באמת קשה לחזור לים עוד פעם בפעם השנייה. אבל תזכרו שישוע מבקש מהם לאחר שהם כבר שמעו את דבר אדוני ממנו וזה ההבדל הגדול לאחר שהם שמעו את דבר אדוני הם יוצאים אה, לים היכולת שלנו, לעשות, ש... היכולת שלנו לעשות את מה שאלוהים מבקש קשור לזמן שאנחנו מבלים בדברו אוקיי? אני אגיד את זה עוד פעם אולי לא שמעתם בגלל הרעש היכולת שלנו לעשות את מה שאלוהים מבקש מאיתנו, לדוג אנשים, קשורה לזמן שאנחנו מבלים בדברו. במילים אחרות, המעשים של הדייגים היה בהתאם למה שהיה בלב שלהם. תשימו לב מה התוצאה. התוצאה הייתה מאוד מרשימה. הם עשו כן ולכדו דגים רבים מאוד, עד שכמעט נקרעו הרשתות. כמה, ד... כמה אה, דגים היו ברשת? הרבה מאוד. אפשר לומר כמעט יותר מדי. עכשיו למה אני אומר, אני מדגיש את המילה כמעט. המילה כמעט חשובה כי אלוהים יודע בדיוק את החוזק של הרשת שלו. הוא יודע בדיוק מה אנחנו מסוגלים למשוך אל הסירה. הוא לא ישים דגים רבים מדי אלא בכמות שאנחנו יכולים לקחת. אבל אלוהים יחד עם זאת רוצה שאנחנו נשתף פעולה עם האחים והאחיות שלנו, שגם להם יש חלק בעבודה. אנחנו יודעים את זה שדרך הפסוק השביעי, תשימו לב מה הם, הם uh, עושים, עוטטו על חבריהם אשר בסירה השנייה לבוא לעזור להם. אתם מבינים? והללו באו, אז מילאו שתי סירות עד שהחלו שוקעות. החברים בסירה השנייה באים לעזור למשוך את הרשת, למה הם באים לעזור? אתם יודעים שזה עיקרון מאוד חשוב. אלוהים הביא מספיק דגים לא רק בשביל קבוצה קטנה בקהילה, הוא הביא דגים בשביל כל חברי הקהילה לעזור, לא רק בשביל כמה אנשים שהשתתפו, הם לא יצליחו. כי אלוהים הביא דגים לפי היכולת של הקהילה, ולא רק היכולת של כמה אנשים בקהילה. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, אם יש קהילה במספר מסוים ויש אנשים בקהילה שקיבלו הרבה דגים, אנשים כאילו, אז חלק השני של הקהילה הם מאותתים להם לבוא לעזור, נכון? זה חשוב. אנחנו אומרים, חבר'ה, יש לנו הרבה אנשים, אנחנו צריכים עזרה, בואו לעזור לנו. וככה אנחנו נעבוד ביחד. השיתוף פעולה הזה יהיה יהווה הצלחה של הקהילה. לא רק כמה אנשים שעושים את העבודה, אלא כל הקהילה ביחד. צוות בשיתוף פעולה מתואם, אפשר להצליח יותר. כשאנחנו משתפים פעולה, בדרך, זאת הדרך הטובה ביותר להצליח כקהילה. הדייגים, קיפה והחברים שלו, לא ראו דבר כזה בחיים שלהם. הם, היה להם ניסיון מדהים. מה קורה כשבן אדם עושה את מה שאלוהים מבקש ממנו? זה שביקש מהם להיות דייגי אדם, הוא גם הראה להם בבירור איך לעשות את זה, אוקיי? זאת הייתה עדות גדולה מאוד על מה שאלוהים יכול לעשות בחיים של אלו שעושים את מה שהוא מבקש מהם. אני רוצה שנזכור את זה כשאנחנו אה, חושבים על דייג של בני אדם. ישועה, כמו שאמרנו, לא מבקש מהדייגים לשנות את המקצוע שלהם, הם ימשיכו להיות דייגים, אבל יש איזשהו פרט חשוב מאוד, הדגים שיוצאים מהמים, שאנחנו מוציאים אותם, מה קורה להם? הם מתים. הם מתים, אבל כאן אנחנו רואים משהו הפוך, מתוך ים העמים, מתוך הים הגדול, איפה שאנשים טובעים, הים של העולם, התפקיד שלנו להוציא משם את האנשים, להציל אותם אנחנו, אנחנו, כשאנחנו דגים את האנשים, אנחנו מצילים את החיים שלהם. הם בעצם מקבלים את החיים שאלוהים רוצה לתת. השיטות הדייג של בני אדם הם לא כמו לדוג דגים ברשת, אבל בכל זאת, הרשת הדייגים שאנחנו משליכים היא חייבת להיות טובה, היא חייבת להיות רשת שאלוהים בעצם נותן לנו כדי שנשליך אותה. ואנחנו ראינו לצערנו הרב, זה לא היה הארגון היחיד. אם תסתכלו מסביבכם, תוכלו לראות אה, את השיטות אה, אה, דייג אחרות. יש עוד סוגים של דייג בישראל. אני רק הבאתי עוד שלוש דוגמאות, יש עוד הרבה. זה למשל את הרבי הזה, אתם מכירים אותו? מי מכיר אותו? אוקיי, זה הרבי מלובביץ'. איך אתם מכירים אותו? זה לא במקרה, נכון? הם עושים עבודה טובה? פרסומת? אתם רואים את הפרסומת שלו בעיתונים? אולי בחוצות של הערים, אולי בכל מקום, זה רשת דייגים לא רע בכלל. אגב, חב"ד עובד בכל העולם. הם לא עובדים רק בישראל, זה גם רשת עולמית. והם אומרים, גם נצרת עילית מוכנה למי? למשיח. זאת אומרת, אנחנו רואים פה רשת דייגים, מי שמחכה למשיח אומר, אוקיי, הנה, זה עוד אופציה. אני יכול אה, להתקשר אה, לחב"ד. ואני אוכל לקבל מהם את הישועה. או מי שבעצם מתייחס לרשת הזאת, מי זה? נח, נח, נח, נח, נח, נח, נח, אוקיי? <Okay>? אז בעצם חסידים מברסלב, שהרבי שלהם קבור אפילו לא בישראל, הוא קבור באומן שבאוקראינה, אוקיי? Okay? הוא גם מושך אליו כמה אנשים? מאות אלפים, אוקיי? Okay? מאות אלפים הולכים לקבר שלו כדי לקבל ישועה. זאת גם רשת דייגים מאוד מאוד גדולה, שאנשים מוכנים לשלם הון טועפות כדי לטוס, להתאמץ ולהגיע למקום כדי לבקש מה... מהמת, מהקבר, ישועה. כן. אוקיי, <אח> <אח> okay, גם פה אתם יכולים, תודה אוקסנה, גם פה אתם יכולים לראות את הסמכות שעומדת מאחורי uh, הסיפור הזה, אנחנו יכולים לראות את זה כבר בהליכה של אנשים לקבר, זה הסימן הראשון שמראה לנו שהם בעצם הולכים בדרך uh, על העמדון. בישראל יש רשתות דייגי אדם, דייגי אדם רבות מאוד, אתם רק רואים פה חלק קטן של רבי שמעון בר יוחאי, כמה הולכים לקבר שלו בצפון בל"ג בעומר, מאות אלפים, אוקיי, המשטרה סוגרת את הכבישים, הכל עומד כדי לה, שאנשים יבואו, שרבי שמעון בר יוחאי יורד מהשמיים, אוקיי, ובא לאנשים שלו והוא מושיע אותם מכל הצרות שלהם, אוקיי, כמובן שזה לא נכון, זה שקר של השטן, מת לא יורד מהשמיים, המת הוא שוכן עפר, הוא ישן, אנחנו יודעים את זה, למה? כי אנחנו קוראים בדבר אלוהים, כי אנחנו לומדים את דבר אלוהים. נכון מאוד ראובן, אבל אתה צודק מאה אחוז, זה מה שאמרתי קודם, אני בשיעורים שאני נותן, אתם תשמעו את זה גם בהקלטות, בשיעורים שאני נותן, אני מדבר בעצם את מה שאלוהים אומר, ואני נותן להם לקרוא את זה בעצמם, והם מחליטים שבאמת זה מה שאלוהים אומר. אבל המלחמה והעבודה פה בישראל לא פשוטה בכלל. תשימו לב, אין מלחמה ביניהם. אין מלחמה ביניהם, נכון? המלחמה בין הארגונים השונים האלה לא קיימת, למרות שהם לא מסכימים ביניהם, יש ביניהם הסכמה אחת, אוקיי? להילחם נגד ישוע המשיח, אוקיי? הם מסכימים דווקא לדבר הזה. יש ארגון שאתם בטח מכירים אותו, הוא נקרא אה, יד לאחים, אוקיי? תשימו לב, הם כל הזמן שמים הודעות בעיתונים, היהודים המשיחיים עובדים עלינו בעיניים, יש תעמולה מאוד מאוד קשה נגד העבודה שאתם הייתם רוצים, רוצים לעשות בישראל. אם אתם חושבים שאתם תהיו דייגי אדם והרשת שלכם תהיה ככה חופשית, אף אחד לא יפגע מה יש לכם טעות. יבואו מספריים לחתוך את הרשת שלכם, להוציא משם את האנשים שהם ימשיכו להיות בתוך המים, ימשיכו להיות בתוך העולם. זה אחד מהדרכים שלהם. הארגון הזה שנקרא יד לאחים זה לא ארגון שקל להסתדר איתו. הם אנשים די אלימים, אוקיי? הם לא, הם לא מתייחסים למה שאתם אומרים ברצינות. הם ינסו בכל מחיר eh, כדי שאתם תיפלו בידיים של החוק ולהוציא אתכם מהחוק. זו העבודה שלהם. אני לא מדבר רע בקשר אליהם בגלל שהם אנשים רעים, אבל הארגון הזה הוא לא ארגון של דת חופשית, אוקיי? זה לא דת חופשית, יש להם לדוגמה את, את הפרסומת הזאת שלהם. עם ישראל שני יהודים פחות, מה זה אומר? זה אומר שהם בעצם... עושים מלחמה נגד אנשים שמבשלים את ישוע המשיח. אם היום אני, יש לי אנשים שרוצים לעשות טבילה והם יהודים, אז הם אומרים שני יהודים פחות. זאת אומרת, אנחנו עושים מלחמת קודם. <מת> כתוצאה, כאן היה, הם כתבו על, על שבת אחת שנטבלו שני יהודים, היו חברי כת עדי אדוני, 800 משתתפים. כנס הטפה מיסיונרי, כתוצאה ישירה מכך, טבלו מיידית שני יהודים לנצרות. עכשיו תשימו לב לדרך שהם עושים את זה, תשימו לב. Okay. אתם שמים לב שיש הבדל בין האותיות האלה לאותיות האלה ולאלה ול... מה, מה אתם רואים את הקשר בין שני יהודים פחות ושני יהודים לנצרות? Okay. נכון, אתם שמים, אתם רואים שזה משהו רקוב, okay. משהו מנוכלך, okay. משהו לא יפה. אתם שמים לב, אני לא סתם רוצה להראות לכם את זה ככה בצורה כזאת, כדי אם אתם באמת רוצים להיות דייגי אדם של ישוע המשיח, יש לכם מלחמה לא קלה. אתם כדי להצליח להיות דייגי אדם, אתם צריכים לעשות את מה שישוע עשה. לדבר מדבר אלוהים, ככה אנחנו יכולים לנצח. איך ישוע ניצח את השטן? כתוב, נכון? ככה אנחנו יכולים לנצח אותו. כמובן שזאת הדרך. תשימו לב. כל מי שידו לפעול, כל מי שידו לפעול, בפרט חברי הכנסת, אנא יעשו ככל שביכולתם על מנת להעביר חוק שבוע חוק חד משמעי אשר יאסור את פעילות המיסיון בארץ אם יש לכם תוכניות להיות דייגי אדם אין בעיה, רק תתחילו להתמודד עם העובדה שיהיו רדיפות, אוקיי? יוציאו חוקים בכנסת שאם אתה תדבר על מישהו, עם מישהו, על ישוע המשיח ניכנס לבית סוהר. אתם מבינים? העניין הזה הוא לא רק כלל עולמי, הוא קורה פה בישראל כמובן. זה קרה בחיפה לפני שנתיים, שלוש. אהה, כתוב... באיזה פעמים שלרד מהקהילה, נכון. ובכך יושם קץ, אומרים, למסע השמד הנוראי, ההולך וגובר למרבה הצער והכאב. הם פונים לרגש של אומרים, יהודים, מנסים להשמין אותנו! באים להשמין אותנו, רודפים אותנו! אוקיי? Okay? מה היהודים מרגישים? Oh, מי זה? מי זה? מי רוצה להשמיד אותם? אנחנו נשמיד אותם. כל המודעה הזאת היא כמובן מניפולציה אחת גדולה ותעמולה מאוד מאוד גדולה כדי לפגוע באנשים. ככה השטן עובד. בבקשה, תרשו לי להציג בפניכם רשת דייגים של השטן. Okay? האם אנחנו פועלים בצורה כזאת? לא. לא. אנחנו לא לוקחים שיטות של השטן לדוג. אנחנו דגים עם דבר אלוהים, אוקיי? אנחנו באים עם מה שאלוהים אומר, ואנחנו אומרים ככה אומר אלוהים, או במילים של התנ״ך, כה אמר ה' לתורה ולתעודה אם אמרו לכם כדבר הזה אשר אין לו שחר. ככה אנחנו מדברים. אנחנו אומרים את זה כי אנחנו יודעים שהאמת לצידנו, mm -hmm. ואלוהים איתנו, אמן? אלוהים איתנו, ואנחנו מודים לאלוהים שהוא נותן לנו את זה. להיות דייגי אדם למען ישוע המשיח זאת לא משימה פשוטה בכלל. ראיתם רק דוגמה קטנה, ואפילו די קשה. ישוע אומר לתלמידים החדשים שלו ללכת אחריו, תשימו לב, והוא יעשה אותם לדייגי אדם. מתי הם יצמיחו לדוג הכי הרבה? אוקיי? כמו עם הדגים, ישוע צריך להיות איתם כדי שהם יצליחו באותה המידה. אם אתם רוצים להצליח להיות דייגים, אתם חייבים להיות עם ישוע באותה הסירה. וזה אומר גם בעבודה. אם ישוע איתך בעבודה, תתנהג כמו ישוע. תתנהג בעבודה כאילו ישוע עומד לידך. ואם יש לך משהו להגיד, אל תפחד, תגיד, ישוע שם, הוא נמצא איתך בסירה. ישוע יביא את הדגים, אתה תהיה עד את דאמן. וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם. אני מדבר ככה בצורה קצת דרמטית, הייתי אומר, אבל זה בסדר. זה התפקיד של דרשה. התפקיד של דרשה זה לעורר. התפקיד של דרשה זה לדחוף. התפקיד של דרשה זה לגרום למשהו פעיל שקורה אצלך לפעול בצורה טובה יותר. ואנחנו מודים לאלוהים על דברו. זאת בעצם הקריאה שאנחנו דיברנו עליה היום. הקריאה של ישועה לכל אחד מאיתנו פה היום שרוצה להצליח בעבודה שלנו לקיים את ה... תוכנית האסטרטגית של השנה הקרובה וזה להיות תלמידים של המשיח לפני שנצליח להביא כמה שיותר בני אדם לישוע אנחנו חייבים קודם כל לשמוע ולקיים את דבר אלוהים כמו שעשו התלמידים כמו שהתלמידים עשו. לאחר מכן אנחנו צריכים באמונה להחליט לעשות את מה שאלוהים מבקש הוא לא מצפה מאיתנו להכניס את הדגים לרשת זאת המשימה שלנו אבל הוא כן מבקש מאיתנו לצאת אל הים, הוא מבקש מאיתנו לצאת אל הים. אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בתקופה לפני סוף השנה, והניחה אחרי ישוע בעצם תיתן לנו גם את החוכמה וגם את הכוח כדי לקבל החלטות, וחלק מההחלטות הן קשורות לבחירות שלנו לקהילה. כשאנחנו מדברים על בחירות לקהילה, אנחנו מדברים על מכונה שצריכה לעבוד כמו שצריך. המחלקות בקהילה הם החלקים של המכונה הזאת שצריכים לעבוד ביחד, אוקיי? אנחנו בקרוב נעשה בחירות, והבחירות האלה בעצם יראו לנו את הדרך איך אנחנו יכולים להצליח. הבחירות למחלקות של הקהילה וגם למחלקת, המחלקה של הוועדה הכללית. כל אחד מחברי הקהילה צריך לקחת חלק בבחירות האלה ולהתפלל בבקשה, נתפלל גם עוד מעט אנחנו נתפלל שאלוהים יעזור לנו לבחור דייגי אדם מנהלי מחלקות שהם יהיו בעצם דייגי האדם אני פונה היום לכל אחד מכם לחשוב בבקשה איזה חלק הוא רוצה לקחת בחיים שלו עם אלוהים איזה כישרונות יש לכם? איך אתם הייתם רוצים שאלוהים ישתמש בכישרונות האלה, אוקיי? כדי שכולנו נהפוך להיות דייגים של אדם. זה יכול להיות בכל מיני דברים, הנה למשל, זה מחלקה שלא קיימת אצלנו בקהילה, אבל אני הייתי באמת צריך בן אדם טכני, בן אדם שיש לו קשר למחשבים, שיכול לעשות אני היום מתעסק עם כל הנושא הזה של הקלטות. אם מישהו מכם היה יכול להוציא את זה ממני ולחלק לאנשים, כי זה לוקח לי המון זמן, ואני רוצה להיות יותר יעיל, אוקיי? אוקיי, אז הנה דליה. אנחנו נעשה בחירות, אתם כבר יש לכם אפשרות לבחירה. בן אדם שיהיה אחראי על נושא המחשבים בקהילה, של הקלטות, של כל מה שקשור לטכניות בקהילה. אם הוא זקוק לעוזרים ויש לכם רצון לעזור, בבקשה. לעשות את זה. אני פונה גם לאנשים הצעירים, כדי שיהיה לנו פירות, אנחנו חייבים לעשות את החלק שלנו. ואני מתפלל ביחד עם כל אחד מכם, שאחרי שבעצם אנחנו נבחר, אנחנו נעשה מה שהתלמידים עשו, לאחר שהביאו את הסירות אל היבשה, עזבו את הכל והלכו אחריו. לוקס חמש, שלושים וחמש. שמעון ושאר הדייגים הם החליטו שהם רוצים להמשיך להיות דייגי אדם אם אתם תמשיכו לקרוא בבשורה אתם תראו הם לא הפסיקו להיות דייגים הם המשיכו לדוג אבל הם הלכו להיות דייגי אדם הם המשיכו לדוג הם המשיכו במקצוע שלהם הם לא עשו התאבדות תעסוקתית אבל הם עדיין היו תלמידים של ישוע הם הלכו אחריו הם בעצם קיימו את uh, התוכנית שלו ללכת אחרי ישוע זה להיות איתו וזה מה שישוע רצה שהתלמידים יבינו <coughs> זה המסר של הדרשה היום לאלוהים יש תכנית לכל אחד מאיתנו אם אנחנו נחליט לשמוע בקולו כמו שעשה כיפה ונפליג איתו אל המים העמוקים להטיל את הרשתות שלנו המים פה בישראל אנחנו עובדים מלאים בבני אדם ואנחנו נזרוק את הרשת של דבר אלוהים כדי להציל כמה שאנחנו יכולים. הקריאה של אלוהים לכל אדם וגם לאנשים פה בקהילה היום היא בואו אחריי ואעשה אתכם ביגי אדם. אמן. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך. השם של ישוע המשיח על ההצלחה ועל הניצחון שאתה כבר הבטחת לנו. ואנחנו יודעים שיש לך תוכנית והתוכנית שלך תמיד תתקיים. וכל התוכניות והרשתות של השטן לא יצליחו למנוע מהתוכנית שלך להתקיים. אנחנו מודים לך שאתה נתת לנו הזדמנות להיות חלק מהתוכנית הזאת. הקהילה פה בלוונטין, אנחנו מודים לך אבל כל מה שאתה הכנת בשבילנו עד היום הזה. ועל המסר שלך ועל המילים הנפלאות שלך אלינו היום. אנחנו מבקשים שתעזור לכל אחד מאיתנו לקבל החלטה להיות דייג של אדם כמו שאתה ביקשת ואני מודה לך מראש כי אני יודע שאתה שומע את התפילות שלנו שאתה משגיח עלינו, שאתה אוהב אותנו ושאתה עושה הכל כדי שאנחנו נצליח אני מודה לך על זה, על כל מה שהכנת לנו ואני מבקש את זה בשם של ישוע המשיח אמן ואמן